edukativni vjerski program namjenjen tineđerkama iznad 14 godina uz radionce i druženja, podučavanje djevočica do 14 godina sofari te džvidu, učenje sura na pamet uz adekvatan program kao jednomjesečne radionce koji će obuhvatati kreativne sadržaje, dopunska nastava iz školskih predmeta, čuvanje djeci od 1 do 9 godina u toku aktivnosti i druženja uz igru, edukativnu vjesku u nastavu jednomjesečne radionice, porodično savjetovalište, to jest konsultacije sa stručnim osobama vezane za nedomice i poteškoće u komunikaciji sa djecom, supružnikom itd., vjeska i edukativna predavanja svakog pijetka od 18 časova, zajednički izleti i ftari, stipendije za studentice, Ono što je važno naglasiti za učenica je obezbijeđen prijevoz za dolazak i povratak. Za sve one koji želi osjetiti ljepotu slušanja posljednje objave Kur'ana veličanstvenog i sami naučite i pravim izgovarati njegove ajete, ono što znaju utvrditi i još novog naučiti, biti dio bogatog kulturno-edukativnog sadržaja prostručna predavanja, naučne tribine, druženja, seminare, tečaje, izlete i putovanja kroz igru i zabav u samorodno opromljenoj graonci prišli svojim najmilijim ljepote islamskog odgoja. Zbog svega spomenutog i još mnogo toga, posjetite nas u samorodno uređenim prostorijama Udruženja građanja B.A. Adresa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 879 ostalim dana. Pravdana na povjerenju udruženja za odgoj i edukaciju Bejan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mashhadu an la ilaha illallahu wahdahu wa wa la sharika lahu.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 Molim uzvišen od Allaha šepnuhu, da nas nagradi najljepšom nagradom na ovom i na budućem svijetu za ovo naše okupljanje vas pogotovo što ste došle odvojile svoje vrijeme i molim Allaha šepnuhu, da nas učini od svojih iskrenih robova da sve što radimo radimo radi njegovog zadovoljstva Dragi sestre Uzvišen Allah تبارك و تعالى في قرآن كريم الله يخلق ما يشاء و يخطر الله هو طيب الذي يدفع الله هو طيب الذي يدفعه و هو طيب الذي يدفعه الذي يدفعه و كيف يدفعه و كيف يدفعه قال و في الضوء مكان الله الله يستفع من الملائكة رسولا ومن الناس Allah je taj koji odabiri od svojih stvorenja Ko će biti poslanik On je taj koji odabiri iz reda meleka Ko će biti najodabraniji melek I mi kao ljudi U to nemamo upliva Ali ćemo kazati da je čast I najveće zadovoljstvo koje čovjek može osjetiti Da budeš Od Allahovi stvorenja da budeš insan, da budeš čovjek Jer je uzvišeni Allah Cijenjene sestre Čovjeka odlikovao na svim svojim stvorenjima Ta je prva počast Koju mi treba Da gajimo u svojim srcima I koje treba da budemo svjesni je to Što smo mi Od Allahovih stvorenja Ljudi Odnosno ljudska bića Dalje je počast Da od ljudskih bića Smo ja i ti Cijenjena sestro Od onih koji obožavaju uzvišenog Allaha koji ispunjavaju cilj zbog kojeg je Allah stvorio čovjeka to biđe insana to jest što smo muslimani treća je čast što smo izreda muslimana ja i ti sestro sledbenici umeta Muhammeda sallahu alaihi wa sallam to je treća počast koja treba da nam stalno bruji u glavi i da je budemo svjesni Sljedeća počast je što smo iz reda sljedbenika ili umeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ja i ti cijenjena sestro ehl sunne val džama'a. A sljedeća počast koju treba da, treba da budemo svjesni je to što smo od ove skupine ehl sunne val džama'a ja i ti oni za koji koji bar tako sebe smatramo bar tako sebe doživljavamo bar se trudimo da budemo takvi ono što se kaže sunnet lije da se trudimo da živimo Allahovu tebareke veteala vjeru i da sprovodimo odnosno da slijedimo sunnet Allahovog poslanika to su počasti kojih moramo biti svjesni i svako, svakog dana kada se probudimo da o njima razmišljamo jer od toliko stvorenja draga moja sestro Da Allah tebe odaberi Da budeš muslimanka Da budeš sljedbrnica ummeta Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem I ne samo to, nego da budeš od onih Koji sada ne hodaju čašijom Na koje kakvim mjestima Po koje kakvim kafanama I drugim objektima Nego da budeš pokrivena Da siš razradnicima ovog svog vremena I da odvojiš svoje vrijeme da dođeš i slušaš šta Allahu etibarike vetala veri. Allah mi, draga moja, dragi moje sestre. Ovo je jedna od najvećih počasti koje mi, koju mi često zaboravimo. Svako ujutro kada se probudimo, trebali bi da budimo se sa tom mišlju da nas je uzvišeni Allah uistinu počastio i uzdigao. Međutim mi kao sunetli je, ja to govorim podnavodnicima. Primjećemo cijenjene sestre Na samima sebi Ako smo imalo realni Da ipak posustajemo Ako smo realni primijetićemo Da se nekako umaramo To bi Arabi Da čovjek ne kaže da smo umorni od vjeri A ima ovaj termin Umorni od vjeri Koji se spominje u jednom Velikom važnom dijelu Koji se zove Al-Avasim i Al-Kavasim I ono je provedeno na bosanski jezik Ja vam preporučujem da sebi tu knjigu nabavite A to je izbavljenje iz, iz zabluda Zaštita od nesreća Čini mi se da je tako naslov pod Ibn Arabija el Maliki A nije Ibn Arabija onaj sufijski Nego Ibn Arabija el Maliki To je jedan veliki islamski učenjak Sa prostora Španije, nekadašnji muslimanski Koji je zapravo Opisujući tamo stanje a, Onog fitnesa među ashabima Pogotovo tamo U vrijeme Hasana Huseina, kada su Iračani zvali Huseina da dođe njima njema i da će oni biti od njega i tako dalje i tako dalje, i on sada između ostalog opisuje kako su neki od ashaba ili tabiina, sad da ne, ne preciziram, ne mogu tačno se sjetim, Navodi šta su neki od ashabaita bina govorili za stanovnike Šama to je Sirije za stanovnike ovaj Kufe to jest Iraka za stanovnike Hidžaza to jeste Saudijski Arabija tako da i tako da između ostalog stanovnike Iraka kaže to su ljudi koji su se umorili od vjere subhanallahu tadi to su ljudi koji su umorili od vjere najviše pričaju o vjeri jezici nikad nisu suhi od vjeri i od pričaju o vjeri Al kažete, ako mi Allaha, oni su se umorli i odvjerili I Subhanallah, dragi sestre Na kraju se ispostavili da su upravo ti Iračani, odnosno Današnje šije Predsi današnji šija da su i ne vjerili koga Huseyna radi Allahu Teala Oni koji najviše za njih danas plaću Koji ga udižu na mjesto koje mu ne, ne pripada Što znači da on sam ne bi bio zadovoljan sa onim što on rade od njegovog lika I od njegovog dijela Što je učinio u životu Međutim, oni su ga izdali A zašto? Zato što su se umor da od vjere. Ja Allah mi dragi moje sestre, jedan veliki belaj koji čovjeka može zadesiti u njegovom životu je da osjeti vjeru i da osjeti slast vjere i da učini sve ono što mi činimo. Da pustiš bradu, da staviš mahram, da staviš nikah, da se pridržavaš sunneta, da da te Allah otvori srce da prihvatiš vjeru i da osjetiš slast i onda na kraju ti to samo osjetiš. To nisi, to nisi, to nisi. Teško ti se zadovoljiti I to je Allahim veliki muzibet I mi ako smo realni I ako sebi gledamo U lice kao što gledamo svakog dana U ogledalo kad se umijemo ujutro ovaj, Treba čovjek sam sebi pogledat u oči I kazat to jest tako To jest problem ili to nije problem A koliko ja čitam ovaj, Sam sa sebe Nažalost, a vjerujem Da je problem ovaj, I džemata našeg odnosno u ovoj davi Da jedan veliki broj su netlija, naše braće ovaj, da osjeća tu jednu, jednu dozu nećemo kazati zasićenosti i umora nego pff, kako da kažemo, da da jednostavno treba im neka inekcija, nešto im treba nisu više u elementu u kojem su bili naravno, kada govorimo o vjeri mi ćemo i među oshabima, dragi sestre, naći ovaj, tamo podatke da su Da su bili u halovima danas, jednim sutra, u drugim halovima Da su ashabi i same prolazili kroz stanja onog Hamasa, onog poleta one, Onog žara za vjerom i tako dalje Poslije kako se starilo, tako se jel, uzri, sazrijevalo Neke stvari se drugačije svatale Između ostalog, šehef Islam Ibn Qadim Rahmatullah nehi kaže Kada je neki mladić došao i pitao ga za ženitbu Kaže on, mladiću nemoj puno pita stari ljude Stari ljude odmah počnu filozofirat ma, Znaš šta, iskustvo, ovako, ovako, ma, ma ja sam prožim ma, Pazi ti se dobro da ona tebe neće, a ti Nego kaže, Idi, pitaj mladi kakvog čovjeka, on ti odmah kaže šta je sa srca Tako uradi, bismillah, tebe keltu ala la, oslonsi na Allah i je tu Hoćemo da kažemo da jasabi su neka osjećali možda ta stanja i tabini Međutim, draga ma, braći drage sestre Hlautem, ja sam najveko mužkarcima bazi tako da se sad slabost nalazimo Ali ovaj, pojenta je u tome da je musibet kada čovjek dođe u situaciju da se osjeća ono praznim I zato subhanila među sunetlijama Kad kažem sunetlije mislim na nas jel, u ovom džematu Na ovom, smo, na ovom menheđu Koji slatamo vjeru na, na jedan ovakav način Je sretan onaj Koga Allah drži i stane u slastu i vadetu Ne trebam Allah mi veća sreća Ne trebam mu veća sreća od toga Da ga Allah drži i stano Vi ste sigurno osid, bile u, u vremenu pa, Nadam se i sad ste Ali bila, do, bili su neki posebni trenuci Onog, onog žara za vjeru u mom srcu, u tvom srcu, u srcima braće, u srcima, srcima sestara, kad je ono bila, ne? Ništa su nije bilo teško. To je bilo sa, jednom, sa jednim elanom, sa jednom, sjetite se tih halova i tih trenutaka. I zamislite, subhanallah, kako je sretan čovjek koji koji Allah tako godinama drži u tom stanju. I ima li veće sreće od toga? evo mi možemo govoriti iz ove neke svoje ja da vam kažem govorim iz svoje pozicije ja sa svojim prijateljima često razgovaram o tome šta je sad sa ovim našim halima, gdje su ti halovi prije ovaj, sjećam se onog vremena posle rata kad je dava cvjetala, kad su stvari mišle nekim normalnim tokom i tako dalje Allah Allahami to je bilo ovaj, ne može čovjek opisati to stanje među, među braćom koje, koje, koje je badalo I onda kad razgovaramo, pitamo se gdje su ti halovi Onda ova jedan kažemo, znaš šta, mi smo malo ostarili Mi smo sad malo prošli škole, završli fakultete Neko je magistriruo, neko ovo... Znaš šta, to je bio jedan zanos, to je bio on polet Sad je čovjek mudriji, istog smo, istog smo mi imana Samo što mi sad zrelije shvatamo stvari Međutim, draga, cijenjeni sestre, ja se ne slažim s tim Ja se ne slažim s tim I mi imate ljudi Koji su ovaj stekli sve dunjalučke ovaj, titule I magistrate, i doktorate, i, i šej Haluke, i ne znam nija šta No međutim, kad ja zadesim u Sibet Ovaj, u pogledu njegovog imana Taj čovjek je drugi insan Taj čovjek je drugi insan I zato kažemo, na ovome mu treba da radimo Na ovome treba da radimo Ono što je men cilj da ja sa vama večeras podijelim ovdje Nešto ćemo kasnije govoriti o našim glavnom problemu Zbog čega smo u, u jednom tom stanju zasićenosti, umora Uh, od tuđenosti, od ibadeta, od i bade, za ibadetima itd. Jedna od stvari koja, koja podobro utječe je za postavljenu učenje Kur'ana. I na to ćemo se na kraju ovaj malo fokusirati. Ali cilj je prvenstveno da ovdje sa vama podijelim dakle, da uh, alarmiramo gdje je taj problem gdje danas imamo situacije da, da sestre na sjelima međusobno nemaju nekih slatkih vjerskih razgovora Da su, da, da su, na primer, sjela ovaj, gdje koja sestra, šta je radila to je tako da vam kažem pravo i među braćom rijetki su slučajevi da se sjeli na sjelu, da se priča da je to neki žar za vjerom i tako dalje i tako dalje. Dakle, da alarmiramo šta su naši problemi. Ja sam ubijeđen da nama, mnogima ne treba više znanja o fiku. Neuzmila htjela da ne bi pogrešno neko shvatio da mi sad ne treba učiti fik. Ali hoću da kažem da je čovjeku nekim ljudima koji su čije su čiji su kapaciteti toliki njemu je sasvim dovoljno da zna pet vakata klanja da zna da sad tako da zna da zeka da zna pustiti najosnovnije stvari tim ljudima i mnogim nama cijene sestre treba st oni stvari koji će u nama buditi oni fine osjećaje za vjeru oni fine osjećaj ja, ja sam ja da se i vidi u boku u sebi s time slažite I mi dobro znamo da stanje nije uvijek sjajno. Često iz naših razgovora naslučujemo tu neku sitost od vjerije. Isto oko da smo se najali vjerije, pa ono Isto oko kad čovjek se, kojak budeš gladan. E to je s tim da usporedim onaj Hamas, onaj zavjerom. Kad ljudi iz džahilijeta pređu, kada Allah dadi uputu, pa pređu to stanje vjerije. Ti vidiš ljude, on bi, on, on bi stvarno poginu u zavjeru. Ja sad kad gledam neke mladiće koji dolaze vamo Nama u fardu, u džamiju Allah, ono što kaže da čovjek pozavidi Kad ti vidiš kakim oni Allahom dolaze tu To su suze, to su radostice To je neka trka, to je zujanje To je što god bi se reklo I to je isto ako ono kada je čovjek gledan Postiš, kada je ramazan Kad postimo, izgledniš I onda dođe šerbe, dođe ligonada, dođe topa dođe, I onda sve vidiš Malo pomalo slabiji, pa slabiji, pa slabiji I onda na kraju ne može da gledaš one jemike statula. Da tako čovjek opiše neko naše stanje. Jednostavno situacija se odviera i se primijeti kod nekih ljudi. Subhana vidiš brata i vidiš sestru pate se. Pate se subhana. A mi dobro znamo da se jedan od tih neki jedna od počasti koju Allah ukaže svojim robovima, drage sestre, je to da, da sa elanom trči da izvrši ibadet do obavi namaz Da se, naravno, mi ne kažemo da je to uvijek tako Pa svako je od nas teško nekad stati na saba Pa svim vol kazati da ga prespimo Ovaj, ali o, Tako isto teško je nekad uzeti, proučiti džuz Teško je pola džuza. I obaveze su, i život je, i djeca su došla I valja odpraćat, dopraćat sve ostalo Međutim, subhanallah, neke najusnovnije stvari Koje bi se trebale podrazumijevati Nama izgledaju teške E sad mi se trebamo napitamo, Šta je i gdje je problem Šta je gdje je problem? Jer subhanallah čovjek kad otkrije nekad neku bolest Nekad neku bolest Greška je tu bolest liječiti od odgovor svrha Greška Naprimjer Hajmo mi sad kazati da je naš problem u svemu ovome ovaj, e, Nedovoljna poučenost vjeri, nedovoljna e, Učenost, edukacija i sve ostalo Među, mislo, po malo smo adaptira odgonijetlili gdje je problem ali nećemo riješiti problem ako čovjeka pošaljimo koji ima takve probleme da, da, da, da raspravlja o nekim meselama koje su ne znam nja za, za ljude u umetu da, da raspravljaju ili ako, ako dođeš i sestri puniš glavu ne znam ja o tome ovaj, o nekim sporednim stvarima u fiku jel, ako se može išta kaza da je sporedna Večeš je što problem. Isto ko što nečeš ješ bolje iz upal u ako ideš, doktor i liječi liječiš i svrha od nečišiš je sa jednim antibioticom. Mora da iz temeljja, da dakle, iz problem. I evo ja ja sam razmišljao. Ovaj, Možda šta bi mogli biti naši glavni problemi? Gdje, gdje su te neki klice, ovih ovih neki osjećaja sitosti od zvijeri, neki otuđenosti. Ja sam ovdje s braćom često razgovarao evo godnu dana. 12 godina sam ja, ja s braćom u, u, u društvu, sadajama, sa, alhamdulillah a evo godinu dana sam ovdje u Fahdovoj džami i, i ovaj, osjećam sve i probleme i, i, i uspjehe i ja s braćom raz, razgovaram pa braćo moja draga znate li vi da ljudi koje mi sad smatramo najvećim novatarima da svaku noć sjeli u svojim kućama svaku noć se sastaju, svaku noć druže svaku noć organizuju pomoć jednim drugima, Međutim, tu je kod nas jedna od stvari koja je zamrla u nas u džamatom. U nas u džanatu. Teško je okupit 20 braće da dođu na akijeku, sve mu džaba. Da pojede, da se najede, neće ništa ni, ni prat, neće mu se žena zahmetit, teško skupit 20 braći. Ja ne znam je li to propin ko se stara. A da ne govorimo o tome da, da nažalost, tu je cramota ispomenut. Naravno to jesenski problemi nisu nisu brade ova imune od tih problema od zavisi od gibeta od nekog neke netrpeljivosti ali nekoj braći treba ponavljat ovaj kad kažem braći podrazumivam sestra i vas jer ja govorim ono što vidim kod braće je, jer se čuje, jer sam tračim najviše ali nekim ljudima istoko da subhana treba ponovo držati tersova gibeta To je sramota više pričat što je rekao Ova jedan profesor u mene na fakultetu Pa zdragi muje kolege, dragi studenti Po pa ja neću da vas tjeram na podne, vola Pa ja da vas tjeram na ikindiju ba, Pa to se podrazumijeva Ko nije do, naučio do sad i ko nije shvatio šta treba da radi Na fakultetu islamskih nauka On je za lutu E tako isto i ja vola. Za treba više da mi jedni drugi možete pričamo o gibetu? za treba da pričamo, ne znam ja, o nemimetu? Zar treba da se seste posjećamo šta su dužnosti u kući? Jel muževe šta su, šta je dužnost braći u kući? Tu je sramota. Allah mi tu je bruka. Ja evo sad kažem, prvu, gdje je problem? Zapostavljeni su prioritijeti. Sad možemo pitat šta su to prioritijeti, gdje su prioritijeti? Evo na primjer. Mi smo često željni svi fetvi Ja ne znam hoće li sada od vas neka doć Ovaj, učeras kući i odma tamo na Nug, na Mimber, na Ogu, na onu, A te je rekao neki hadist Nisam nešto sigurno Da je to sahih, i li je dajiv, da li je o da je... Mi smo željni fetvi Je li to ispravno ili nije ispravno I vi kad dođemo u Fahdavu džamiju Ti ćeš doć, ljudi dođu, slušaju šeha safeta I on kaže, treba to provjeriti Ja nisam baš siguran je li ovaj hadis, Što on rekao ispravno I onda mi se fiksamo, samo se fiksamo, samo se fiksamo. I onda se natovimo fetvama istoku, ko, ko oni kako se kako ja se kažem u narodu, oni oni pirkovi, natovimo se fetvama i normalno stvari eskaliraju. Stvari eskaliraju. A duša ostane žedna onoga što što je za dušu hrana. A ja kažem da je najveća hrana, drage moje sestre, za naše duše učenje Kur'ana. Ja nezahvalno govor neka svoja iskustva koja sam imu dok sam učio Kur'an puno sad učim puno manje na žalost ono kad nekad dođe komisija pa treba na komisiju pa treba položit, pa treba uči se elhamdla Kur'an nema hafza koji položi Kur'an da ne uči više od 90 sati dnevno pogotovo ono pred komisiju ovaj i to to je stvar koja je opće poznata ali Kad vam ja, ne želim to Kad vam samo dio priča Ispričao svojih doživlja I doživljaja kolega, prijatelja, dobrih hafiza Koji šta su doživljavali dok su učili Kur'an To je jednostavno onaj sahabijski život Sahabijski život I ja sam tada Došao do zaključka Da ne treba muslimanu Uopšte Da kažem puno fetvi Neko puno znanja iz fikha Puno znanja iz hadisa Allah mi kad učiš Kur'an, tebe ne stano postani mrsk, mrsk, mrzak, ti postane gibet. Mrsko ti je ogovaranje. Ja ti ne osjećaš prazninu kao koju radiš. Osjećaš da si se skrhu istoku kada ideš u provalu nekakvo. Kad, kad, kad se dakle postigneš odviđeni nivo učenjem Kur'ana, učiš, učiš, učiš, danas na sebi zadaš cilj, hoćeš Po svaki dan po stranci pa ne, ne na pamet, nego gledajući, gledajući I da razmišljaš o tome Pa danas ću strancu, pa danas ću pet Povećavaš sebi, pa dijete, pa terbijetiš, pa odgajaš, pa podučavaš Kur'an je vraćao, Ja opet navraćam, nemojte znamješta Kur'an je čudovno I zato vas molim I kažem vam Da ovaj Osnovni problem I ove fitne koja je nastala u ovoj davi Pogotovo mislim na fitnu takvira Je nastalo zbog toga što smo imali djutore, braće I sestara koji zapravo nisu Kur'an A raspravljali su ovjer A Kad čovjek ne uči Kur'an On teško da može slušati svog babu A kamol je šeha i daju Čovjek i sestra koji ne uči Kur'an on Ona teško da može slušati svog čovjeka u kući A kamol je daju I mi imamo to iskustvo I vi sigurno imate iskustve Dolje iz svog džemata među A što kad se nauči Kur'an Naravno kad se uči puno Kur'an Onda ima nojača u čovjeku Pa onda nekad ljudi koji uče puno Kur'an Znaju malo odskakat od nekih naših Stavova i mišljenja Međutim čovjek koji puno uči Kur'an On će u svemu tome On će biti žestog za sebe Ali neće biti žestog za drugi Jer će ga Kur'an odgojiti subhanom Drugi problem je sabur i ustajnost u vjeri bez na poteškoće. U ogled ordesa ova druga tačka koju sam ja razmi, o kojoj sam razmišlio na osnovu viđanja u džematu da mnoga braća vraća da te Allah da šanima ovaj suru uh, kako se zove Ankebut ovaj počni flamim, nazu, jahulu, amen, zar ljudi misle da ako kažu vjerujemo Zar ljudi misle da ako kažu, jes, to je to? da ljudi misle da ako pusti brad? da ljudi misle da ako se ufate sunneta pa mjesec dana lijepo, pa godina dana lijepo da neće biti iskušenja? Da ti Allah neće iskušat sa zdravljem, sa djetetom, sa ženom, sa ovim, sa, sa poslom, sa nafakom? Biće ti iskušenja. I onda uistinu vidite vidite ljude kako kako se jednostavno ovaj, neću reći odmetnu nego se umori jer ih savlada tu ne ustraju i ne osabore Ali ovo za, za takve, pošto je sabur i ustrajnost ima za sebe O kojoj se da pričat ovaj, Samo ćemo spomenuti da ovaj, cijenjeni sestre pr Preneste ovu sestrama kojima, ovaj, kojima imate priliku prenijeti što, što se tiče sabura i ustrajnosti U vjeri, pogotovo na poteškoćama Ima jedan ibadet koji Allah spominje u Kur'anu I naj, samo za taj ibadet je obećio džennet bez, bez polaganja računa Ni za jedan drugi, subhanallah, ibadet Allah ni u Kur'anu spominuo. Ako ima neka sestra hafiza, nek se javi poslije, ovaj na neki način, pa da, da mi kaže ako ja grišim. Ali ja koliko sam pratio ni jedan drugi ibadet nije spominuta nagrada bez polaganja računa u džennet, osim za jedan, a to je sabora. In nema ju vefe sabirune edžrehum bilairihisabu. Kaže Allah za šanom Allah će strpljivije nagraditi Kako? Saburom A džennetom Bez polaganja računa Bez polaganja računa Nema ništoce Ni kako si Ni odakle si Pravo u džennet. Za koji ibadete za sabur? Allah mi Nije spominuti namaz Ni zekad Ni hadž, Ni sadaka Ni ovo Ni onu Sabur A znate što Dragi moje sestre Zato što je sabur težak Kažu islamski učinjaci Zato što je sabur težak Nije lahko Han od saburiti Kad uđe čovjek sa svim neurozama u kuću. I nije lahko osaboriti Dakle u imanu U namazu U, u sadaki A i sam ne A i sam si u belaju Treba da radneš A i sam si u belaju I zato je kod Allaha Kod Allaha Kako su došli hadisi Pozlanika sallallahu sallam Da je kod Allaha veća marka Onog siromaha Nego deset il hiljado Maraka bogataša A što? Zato što, što, što je siromaha dao marku Pa možda više nema ništa u džepu A onaj bogatiji je dao U njemu i ostalo još E, to je rijednost sa borom subhana. Jedna vodite kako uočljivi stvari koja se primjećuju kod nas u našim džematu i to je problem svihovi naši psiholožane neuroza i ostali stari, takve problema u našim kućama nikad ovo sve, spo, sve ovo o čemu se o čemu govorime sestre drage. Nači ovo odma sama sebi kaže, ovaj ni ovo daleko od moje kuće od Mog Praga. Mi dobro znamo što da vjerujemo u svojim kućama. Znamo mi kako djecu odgajamo, znamo mi čija djeca hodaju po ulicama ovdje oko zgrada, šta radi. Ovaj svi mi odgajamo djecu, molim Allaha da da da da ih nam uputi, na puti na najlepši ono i da nas učvrsti sve na pravom putu. Ali da dakle, hoćemo da kažem da ovo nije daleko od mene od tebe problem. Je ovo ja i ti sam treba da pričamo. I jedna jedna odite kako uočljivi stvari koja se primjećuje Upravo je ova prva stavka gore Koju smo spomenuli A to je ostavljanje Kur'ana U najširim smislu riječi Za postavljanje Kur'ana Za postavljanje Kur'ana I da, neću da ponavljam više da ovaj Koji su slasti sve kad čovjek uči Kur'an Koji su tu sve halovi kad kuči puno Kur'an, pa čak i kad kuči malo Kur'an. Važno da budeš svjestan da Kur'an, da svakoga dana učiš Kur'an. Međutim, ja ću vam ovdje spomenuti jednu stvar koju je spomenu Ibn Qayyim al-Džuzairi u jednom svom djelu. A ve zan da tafsi u Kur'anu gdje Allah dželle şaanu rasul Ya Rabbi, inna qaumi ittakadu hada al-Kur'an mahjura." je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kazao: Reče poslanik Ja rabbi O Allah O gospodaru Inne Ovaj narod Ovaj narod Izbjegava Kur'an Ovaj narod Narod Bježi od Kur'ana Mehđura Hijra Heđere Ovaj Vidite ova riječ kraju Mehđura Kako završava ajed Ovo je od onog glagola Heđere A od tog glagola došla i hijđra. A šta znači hijra Nešto ostaviti Kaže na ovaj Gospodaru Ovaj moj narod Bježi od Kur'ana Neće Kur'an Neće knjigu I kaže Ibn Qajm Rahmetullah Kaže šta to znači sada Da musliman mora znat Šta znači ovu međura Kaže pod broj jedan To znači ako čovjek Ne sluša Kur'an Ako ne vjeruje u njega Ne uči ga i ne prati kad se uči kaže, Spada u oni koji izbegavaju kur'an Broj dva Dakle nadamo se da u, među ove ne spada broj 2 kaže ako čovjek izbjegava rad po Kur'an pa makari vjeruje u Kur'an subhanallah kada spada oni koji će doći pred Allaha i biće optuženi da, da izbjegava po znači vjeruješ u Kur'an al ne radiš po Kur'an subhanallah i mi sad možemo izovuga da ključ što su neki ashab jednostavno bježali od hifa Kur'ana bilo to akuna a bile velikala u historiji islamskih cenjene sestre koji su bijegle od hipsa Kur'ana ne zbog toga što ga nisu tjeručko mi što zbilile je nego strah i bilo čovjeke jer on zna da tamo Allah kaže Allahuta ja eha al-ladina amanu jtanbu katiran min klonite se sumničenja. inna ba'da al-dhan ism su je sumnja grijeh Ai ljubi od vas voli da jede mrtvo tijelo brata svoga da se na gibet Oni su znali da ako ne budu radili potom i da će biti pred Allahom da dalašenu optužena sune dar da slijdevali Kur'an ma ya rabbi ya abiru šta se učio treća skupina kaže oni ljudi koji izbjegavaju suđenje po Kur'anu izbegavaj u suđenju po Kur'anu. Mi kad igramo fudbal, cijene mi sestre, ja vam, ja vam ovo prenosim zato što ste vi vjerovatno šefice svojih kuća. Žao mi je, to nije moja žena tu pa da jona sluša u abolije ljudi. Ja vam mogu kažem, mi kad igramo fudbal, znači dođe brat i kaže, tako mi Allaha nije faul. A ona i drugi se odmah klete, Allaha mi je faul. Tako mi Allaha nije aut, nije lopta izašla iz auta. U autu. A onaj drugi, ovaj njen izgovorio Allah mi je izašla i auto I hajde ti sad tu gudi kadija Obojca su pozvali Allaha za su, sudiju I ti sad da kažeš Da je tim ljudima Kur'an sudija Ti da njima kažeš da Kur'an sudija E mi smo u takvom stanju Ja ne znam kako sad među vama Igrate li vi kake lopte i odbojke I nečega Ali uglavnom Znači treba sebi da pogledamo u oči Ja to ne mogu da shvatim Zuh'anima I vjerujte mi, imao sam prijatelja, ljudi koji su nakon s brčićima Allah prave Sufije Prave Sufije, nisu Sufije A ka bi mi, mi ovako koji to tako odmah ovaj, sortiramo Mi bi rekli, aha, Brkovi miriše na Aja Sofiju tamo neki u Turskoj Na Sinanbegu u Tekiju u Sarajevu Smijesti ga tamo pitanje samo u koji bi ga Tarika smijestili Allah mi čovjek mi kaže, jel moguću da braće s bradom ovako u tu se za bez ne može da vjeri. Petvrta stvar Kaže Ibn Qajm Onaj čovjek koji ne razmišlja o Kur'anu Doće na sudnji dan I Allah će ga Tušiti Da je Kuran Kur'anu Hajde ja vas sad pitam Kad ste se vi Probudile ujutro I razmišljale ovaj, O jednom najvećim Allahovom daru Dob, nije najveći Ali evo drugi treći pored Od najvećih Allahovih darova I kad istinski kazale Ja rabi tebi šućur Neko Ne može ovo da kaj sebe gleda Šta sad mislite šta ozda kažem? Nije čovjek Nego Dijete He Allah je za djete spomenuo u Kur'anu da, da njega vebe Da njega daruje Nije kazao Allah daje Nije kazao prodaje Nije kazao ovu onu, Nego kazao poklanja, daruje Dijete je dar od Allah Svaki dan kad se probudiš I vidiš ga za spava Nako lijepo diše, sad grijanje je Razbacalo se, ispod jož smjeta moj organ Nako, jesi li ikad Pored toga što te obuzme na majicinski osjećaj Pati Dragoš, kakvite u srcu Jesi li kazala, ja rabbi tebi šučur Ja tebi ne mogu zahvalit Jer neko, neko bi dao sve što ima na dunjavu Da ima ono što ja imakam samo o ovome da razmislimo Na li vi, ali pazite Ne da šetan da ljudi razmišljaju A Znate zašto? Zato što kad čovjek razmišlja Sve što je kontaž Pa ja sam dužan Allahu toliko i toliko Sve što čovjek više razmišlja O Kur'anu i o Allahom ovaj, Sve više dolazi Do zaključka da mora Allahu više robovati. E to zato šetan Ljudima ne da da razmišlja Samo ti razmišlja o nečemu drugom Samo ti tamo o suhu mesu O steljama, o autima O, o paravanima, samo nemoj da razmišljaš onome što, o čemu treba da razmišljaš. Peta stvar, vidite vi sam hrana šta mi sve treba da radimo kad je Kur'an u pitanju. Vjerujte, ja ako hafiz ne znam koliko puta dnevno o, o svemu ovome razmišljam. Alhamdila često učim, učim stano Kur'an, družim se pa ne mogu reći da ne razmišljam. Ali vidite vi šta kažem, no kaj im Peta stvar Izbjegavanja liječenja Kur'anom Kad čovjek dođe pred Allaha I izbjegavuje da se liječi Kur'anom Subhanallah I traži lijeka u nečemu drugom Allah će ga uktuži da izbjegavuje Kur'anom Subhanallah Čak što više Ibnu Qajm kaže I ove ovaj, Druga ulema Ibnu Qajm kaže srčane bolest Duševne A druga ulema spominje i tjelesne bolesti Cijenjeni sestre, patite ovo, šta sve znači izbjegavanje Kur'ana Ako je neka od vas pisala ovih 5 stvari, ili ako je pokušala zapamtiti neku stvar Hajde zapamtite makar ono djeva snima, pa da se možemo popravljati Ali he, vidite ovo, znači I subhano, ja, ja kad razmišljam o tome Pa ovo je ispravno Jer vidite šta Allah u Kur'anu kaže اَلَّذِي هَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِينَ On je taj koji me stvorio, koji me uputio وَلَّذِي هُوَ يُتْعِمُونِ وَيَ On je taj koji ime hrani i koji ime poji I kad se razbolim on me liječi Subhanallah Znači cijenjena sestro bolest dolazi od Allaha I kod Allaha tražiš lijek Lijekovi i doktori su samo sebebi I uzrok, sinu sam na, na dersu u Vogošći spominjava Oni su samo jedni posrednici A onaj koji spaja uzroke, sebebe i posljedice je Allah Đalešanom Allah je uzrok bolesti I Allah je rješenje za bolest Samo od Allaha treba da tražiš onoga ko će biti sebe Da bude, ona štekari, da, tvoj, ko će biti derman tvoj bolesti Lijek za tu tvoju bolest I vidite još jednu interesantnu stvar Kad smo kod bolesti Ima uleme, stari uleme Koju je uh, druga ulema Prigovorila i, i, i mislim da je to ispravno Ali neka je ulema smatrala Da je čovjek u zabranjuć liješ se Tijelesno kad se razboliš Da ti je zabranjuć liješ se liješ U smislu zatrčiš doktorima I mi danas imamo ljude Koji subhanallah Jednostavno Nema šta, nema šta ne radi Zbog tog zdravlja Allah vam ja odim, mami, kući, čovječe Boži malo počne nešto nam ide u apoteku, traži noake rojal, želi, traži ovo, traži ono spomišli se ljudi onaki gelova, medicamenata, maži se, kupuj, pi žderi, ne znam ja, samo lijekovi su nam ono a što? ljudi su postali robovi zdravlja i ne samo to, ne traži zdravlje kod Allah ne traži zdravlje kod Allah i ovu ću stvar spomenuti vezano za zdravlje Ovo je jedna digresija Cijenjena sestro Allah je u Koranu samo na dva mjesta spomenuo riječ šifa Zdravlje Odnosno lijek Ne zdravlje, lijek Lijek jedno, jedno, Na jednom mjestu riječ šifa, odnosno lijek Se odnosi na duševno zdravlje A na drugom mjestu riječ šifa, odnosno lijek, odnosi se na tjelesno zdravlje Uh, Riječ šifa, odnosno lijek koje podrazumijeva duševno travlje Allah ga je spomenuo u Kur'anu u suri suri, suri suri Isra وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَى شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مِلْمُمِنِينَ Allah objavlije Kur'an koji je šta? Lijek, lijek za koga? I milost za koga? Ne za ljude, za vjernike A što nije Allah kazao za ljude? Zato što ne može nevjerniku biti Kur'an lijek. Kako će mu biti Kur'an lijek? Tek kad bude vjernik, onda mu je Kur'an lijek. Ali je Kur'an tjelesno, tjelesno lijek samo za ljude vjernike. I zato vi, ljudi koji ispravno uče ruke, nikad neće učit ruke ovaj Milan. Ili će Osir nekom tam desetom. Čak i džahilima ovim našim ovaj muslimanima. Jer nema Nema fajde. Nema fajde. و من جهه على الموقع الثاني الله قمنه رياض الشفا والقران قال لهم دغه من سنيد قال ليك ذا دوشه يا سوره سوره الله كاج و ربك إلى النحل أن تاخذ من الجبال بيوتا ومن, ما... ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذولا الى به هذه الايه اللي الله كاج يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس الله و تربيه daje da bude šta? ta za kućina koja je lijek za ljude vidite ali za medije kazao lijek je svim ljudima ovo je sad lijek, telesni lijek duševno se mogu samo Koranom liječiti vjernici jer ne može kako će čovjek koji ne vjeruje Allah da ga Allah liječi što bi ga liječio ali vidite kolika je Allahova milost kad je tijelo u pitanju to je Allahova pravda onda je Allah kazao da daje u pčelama Ovaj, med koji je šta, šifaun linnas uzmite Kur'an pa vidite svim ljudima i tu je Allahova pravda kad su tijela u pitanju Allah je i vjerniku i i nevjerniku dao da diše podjednako isto kisika užimaju isto srca rade, isto bubreze rade, isto vide znači ti neki fizički zakon tu je Allahova pravednost neće nikom moći doći pred Allah kada eh ti si muslimanima dao ovo a nama nisi ovo ali kad je ovo duhovno pitanju to su muslimani hlasa posebno tu je baška I zato vam kažem Pogledajte, ovo je peta stvar Dakle, ko ne traži lijeka s Kur'anom i u Kur'anu Dođe pred Allaha I rekazat mu se I zato je Ibnu Kajm Vidite Subhanallah koliko je njegova ređa bila Sad sve što čovjek više je čitao ovim velikanima Onda ti sve više vidiš Gdje ovaj, su oni bili ba? Oni su njeri Na neki 10 km iz danas bili ovaj. I stvarno ja mislim da bi oni se Nama samo smijali kad bi sad Pustali sve ime za ruba. Ja sam to ovaj doživio Doživio sa jednim našim dobrim pobožnim bošnjom To je jedan hađija cijeljene sestre Ono kojem jednostavno Ne znam, ali ne možda ne volit zbog njegove vjere Allah nebude znao Slušajte sa šta sam ja sa njim doživio Ja sjedim kod njega i okupilo se neki ljudi Znači čovjek je mašala baš baš poboža I ovaj uratuje u komunizmu predavario Mujahid bio za islam, borac i tako I kaže do, došli njemu unuci sada pa ono kapeti sesti semira iz osnovne škole a nema kodadje se klanja nema tu zna. No. i kaže on ima deda Danan po 10 maraka kada idemo na čaršiju po nešto ne znam nije ta bilo kaže nije se klanjali kimbio a on je nakon značajno kod deca no bojažljivo jasno deda jesmo hajte kaže i oni sad ova izašli i on se smije i kaže meni a naravno ja sam skontao da ni se klanja ali on ih pustio ova i on kaže mi ta e, vidiš sine, kaže ovako se nama i i tebi smiju allah veli Kad nas vide da lažemo, da petljamo Koliko smo nisaki, koliko smo primitivni Ljudi koji su se digli na neke dereže, razumijete? Cijenjene sestre Ljudi koji su osjetli neke Kojima je Allah dao počas da bude To je da ne budemo ohali Sad kako mi gledamo džahilove prave oko nas E tako neki ljudi nas gledaju Nikad nemoj misli da ti nešto postigova veliko Uvijek sebe vidi mali A ono što vidiš da se stvarno Od nekoga bolji reci Arabi To je tvoja tebi hvala za to Oh, I zato je Subhanallah ibn Qajm, Rahmetullah i Halihim oh, Kao velikan koji je bio na tim nekim posebnim derežama On kaže, bio sam bolestan, teškom bolestu Teškom bolestu I kaže, obišao sam sve doktore U svom vremenu I kaže, mi nije mogo pomoć Ja sam se karil u Fatihu Kur'ana Iskreno sam molio, tavafio kuqabe i molio Allaha Učio sam Fatihu na vodu I pio, i pio, i pio Moleči Allah i vjerujući da će mi Allah znati i kaže tako je Allaha bio sa zr. Fizička bolest. Da znači nije problem sa sehrima, sa urocima, sa džinima, sa ovim zonim. Fizička bolest, dragih mojih sestara. I zato ja i ti nismo svjesni šta ostavlja. Pa nek mi neko kaže da svi ovi naši problemi, ovi naši har, har suzluci i među braćom i sestrama ovdje ja se obraćam nam. Vjernujemo mi sad ovdje u ovoj kući, sad na ovom dresu potrebe da pričamo o ovih ludima koji su na podbi. Ja, ja, ja pričam sebi i ovdje ovom svom bratu Nerminu i svom bratu Adnanu i pričam dolje vam. Znači su naši problemi. I hajte vi men sad redite da ovi naši hrsuzuci koje mi imamo da nisu da nisu posljedica ovaj neučenja Kuramana. A evo ja ću vam sad samo još spomenuti Neke stvari vezano za za to šta znači kad čovjek uči iskreno Kur'an, kad razmišlja o Kur'anu i kad uživa u čitanju Kur'ana. Kaže Imam Šafija. Čuje se Imam Šafija. Imam Naafia. A Imam Naafia je bio jedan od imama u Kiraitima. U 10 priznatih mutevati Kiraita, on je bio jedan od imama. Njegovi njegovi ovaj eh e, prenositelji su bili Imam qalun i vrsh. Za imama Nafija se kaže da je puno učio Kur'an i da je bio jedan od najvećih poznavalaca Kur'ana i kirajeta koje pamti po, po, historija. Naravno, posle ashaba i nekih, i poslonika svala i sada. I, i, i, i, I kažu, u jednoj knjiži od šeha Abul Fattah Al-Qadija kaže imam Nafija jednom prilikom jedno pril, moj nermine brate došu i mirše mu iz ustava. Mirše mu iz ustava. A on je to ni primijetio. I sad, jedan dan, drugi dan, treći dan, kad kod bi došao na ders, na predavanje, ovdje ulicu međutim iz njegovih usta, ask, misk mirši. I pitaju ga njegova taleba, njegove učenici, kaže, ših, mi vidimo da u tebe mirše iz usta. Daj nam, reci, šta, ti, šta je tu? Kaže, Allahom, ja ne znam. Ja ne znam, ja to čak i ne primjećim. Kaže, ših, Boga mi tebe mirše iz usta. I to ni manje, ni, miš, ni više, nego misk. I došao sutradan kaže Ako i zbog čega miriše iz usta Kaže, sjetio sam se Kaže, ja sam sanio poslanika sallallahu alayhi wa sallam I kaže, da mi je on na moja usta svojim ustima proučio cilijek uran Odnosno hatam I kaže, otak sam primijetio da je mojih usta miriše miris misk Subhano Drugi primjer za imama su Sutradan ljudi usta. I sreli mama nafija Nikad nije bio dota toliko lijep svjeta vedar nasmijan ovaj znate kad čovjek imate imate ljudi imate više stara koji nisu lijepi sad da kažete ono jel ovaj ne znam ja nakon je na kakav je potad ali jednostavno čovjek je čovjek ima nešto što u tebi stvara dojam da je lijep i kaži tako jedan jedno jutro sreli mama na avilu i kaže lije pa si nama sunce iz njega, eto, i njega to ko svjetita i pinta da staje Kaže, ako je izbog čega Tu je što sam sanio Rasulullah sallallahu alaihi vesele I sa sam zajedno pručio adama Vidite ciljini sestra šta je učenje Qur'ana? Evo ja vas sad pitam I ovaj sebi postanem pitanje A evo ja ću vam iskreno reći Koliko sam ja pručio jutru iz Nisam ništa Sad ćete mi kazati ko nam je došao vaziti Ali sam pručio alhamduljučjer dva druza Ili prekučjer dva Ili pre, zakučer jedan Ali hoću da ma, Sad kavim Šta mi moramo zati? Gdje je naša velicina povrdu? I gdje je naša slavost? Slavost! A vjerujte, kad se čovjek namerači učit Kur'an ovaj, Jema šetan, sve učini preči Ha, uzmiješ musav Sve nešto preči Ma, ako ništa sjelca će prigoditi Ako ništa zvrče telefone Ako ništa, ovaj, bio, ono socijalne pare bile ovaj, I to se poklopi Idi po pare Ako ništa treba račune, plati, Samo da se pokvari onaj tvoj vird. I evo ja ću vam prenijeti sada ovog kojeg, kojeg sam spomenu maločas. časa. Poslije sam ja razmišljao odakle njegova pronicljivost. Ja vam ono nikad nisam smio slagati. <laughs> Naravno, trudim se da ne lažem da znate, ali ovaj, nikad nisam smio pomisli da nešto zaobiđevno nešto znate. I bile je stvari oko koji se jaju ono nismo slagali, vjezano za... Fik, vezan za mene, heč i tako Ali nikad nisam smio pomislio da ja njim ništa zaobinjen Kad mi pita jesbju na čaši I sad da ja Ma znaš šta hađi, ja bio sam s nekim. S kim si bio, govori Nikad nisam smio A znate, razmišljuo sam odakle njemu tolika pronicljivost Da mu ne smije čovjek u oči pogledat Isto kada te rengenom snima I shvatio je sam Allaha mi Taj čovjek Sinu je preselio Dženaza je bila, 35 godina je dijete imala A taj čovjek nije ostavio svoj dnevni vrt Kur'ana Duz Kur'ana Da provuči Zamislite vi Da čovjeka Allah poživi 70 godina I svaki dan učiš pod Duz Kur'ana Pa zamisli ti, draga moja sestro gdje, ćeš ti, gdje si ti u očima svog čovjeka? Gdje si u očima svoje svekrve? Gdje si u svog djeteta? Da te svaki dan gleda da si z Kur'anom I da se da ne govorimo o, o primjeru evo evo vam primjer i mama na Kaduna to je sa kućari kod ima on je bio kažu potpuno gluh gluh gluh bio čovjek ništa ne ču jedan od najvećih alima u, u kirajetina ja sam naduk Još je pet minuta čekao ovaj, kaže imam poru kad bi učili kad bi pričao što znači da ne ču Subhanallah A kad bi došli ljudi da uče Kur'an On ih ispravlja Nervine Dođu ljudi Da uče Kur'an pred njim I on, god pogriješe oni ispravi ispravlja Subhanallah Sve čuje Ovo je vjerodostavljena predaje O imamu Kladom to je moć Kur'ana To su čudesa koja Allah daje Pa to ne treba nama Ni govoriti posljedno cijenine sestre Mi priznajemo gospodara Pa mi čim priznali Allaha Ti si njega priznala isto ako onog glavnog inženjera za svijet. Zamislite čovjek sad napravi traktor i sad ti njemu stoliš pamet kako treba traktor da ide na dizel, na benzini, šta mu treba, kako mu je treba, jesti vojilo ono tam za, za, za mašine i motore. Pa Allah je taj konstruktor ovog svijeta, je, pa on zna šta ja i ti trebamo. Bog. I mi kao vjernici tu sramota sad nama ponavljati i ovaj papagajista stalno o tome, malo malo o tome a to izgleda da treba. Za imama Hamza se kaže sljedeći, kaže imam ša ti bi wa hamzatu ma'azka min muttabi'in imama saburan nel qurani murakkaba. Kaže Hamza bi u jedan od naj naj častitih imama u smislu u eska ho da se počistio bi svoju dušu. Je znate tamo qada fa hamza zaka, to znači očisti dušu. A kaže ma eska bi je Nije bilo ravna u tome kako je bio prefinjeni duše Znate, ima onih ljudi koji su baš ovaj, subtilni A hafizi su posebno subtilni Posebnost, i ljudi koji uče puno Kur'an posebno imaju taj osjećaj Za ovaj, za, za tu neku izraženu osjećajnost Neku sentimentalnost, neki, neku subtilnost ljudi koji prouče Kur'an. Eto pratite, uzmi sada godinu dana, uči svaki dan, počni sa baš vid kako ti neki kako neke stvari primijetiš. Neka ti se desi da hođaš ulicom, gledate, neka je na sat rasti ti tim. da te gleda i baciš pogled, vidiš nakalmo kiramate koji Allah daje ljudima koji vole Kur'an i koji uče Kur'an. E Hamza, imam Hamza je bio ovaj. Kaže ga Hamza tuma iskao mimo tadr'i imam saburan na Kur'an mrtela. Pazite šta je skupio sve od osobina do Kur'ana. Prvo je očisti kaže svoju dušu. Posebno nije bilo ravnojem. Mimo tadr'i. Ao znate šta je u našoj mjesku riječ ono na re. Na re. To ono kaže ono a, a, a, a, a, Posebno nešto bere mi, ono brini Stano si u ne... E on je to bio, znači Toliko brižljiv prema Qur'anu Toliko osjećaj prema Islamu, prema vjere Imam uh, Saburen Sakuplio je kod sebe sabru Imam Hamza je sakuplio kod sebe sabru Lil Qur'an imu je Kaže ovaj, učići Qur'an Kad je do te mjere Imam Hamza bio veliki I to te je bio, bio ovaj osjećajan. Kad god mu kaže neki od učenika njegovi da što nikad nijednom ka nije kazao da mu dača čašu vode. Ispostovanja prema tom djadak. Najobičniji jedan. Nitvice, ne se pamti da je ovaj pa ste kaže imam basri tako mi Allah nikad nisam sa svojim babom razgovarao a da sam ga gledao u oči. Dragi sestre oduvijek, stvari pa je starije. Ili kada je, mi Imam Basli kaže Nikad nisam sa babom hodil, a da se naišao korak izpred njega Nego iza ljeđa babi Ili na primjer, Qadi i'yad, Fudail i'yad Vi znate ko je taj, to i njegov primjer Kad mu je djete umrlo, on se nasmiju I pitali ga sad ljudi, pitali ga ljudi, pošto se smiješ? Kaže, smijem se da, da Allahu A nikad se u životu nije nasmiju prije toga Kaže, smijem se da Allahu pokažem da sam zadovoljen sa njegovom odredom E zašto vam ja sad ovaj primjer? Pa to da pamet starije čovjeka bila Odakle njima ta snaga? Allah mi cijenjene sestre niste ovu snagu crpili Iz razprava Da se treba klanjati ovaj, Dva rekata prije budnilskog farza ili četiri rekata Ili izovi ili izovi razprava Da li treba ovo, da li treba ono Nermine, sklažiš se, preti sam Ja sam, ovaj Zagovarač veliki da trebaju muzlimani poznavati blik Da trebaju muzlimani poznavati hadisi Ali cijenje i brate i cijenja sestro. Moraš... I nisam ja pogriješio, imao ovdje braće, dobro sam ja govorio braće i sestre. Ovaj, Moramo znati svoje mogućnosti Pa ako nas Allah... A znamo mi od prilike koliko je naše šasije bo. Ako proceniš, Bola, da je tvoja nosivost 20 kila, pa tolari 50, Allah se smiluo, lećeš, pukniće kirku i lećeš, nema te Ne možeš onda ni grama punijeti A mi znamo sebe procijenit Pa draga sestro, ako prociniš da ti je dosta 5 kata. Pola džura Kur'ana Daj sebi da svoju kćerku naučiš Pa možda je u tome je žene tvojko da vlađiš, Allah Šta će ti šta Pa ne, ja, ja uopste ne maštam da ja budem imam Kaj mi imtajmije Pa ja bi to volio, ja to nekad sam ko, ko mlađi Lomio se, uči, uči, uči A poslije shvatiš jednostavno Da je možda u tome tvoja proposta Kaže imtajmije Ramadullahi Kaže, ovaj Čovjek u koji puno znanja ima A pokvaren Kaže, on je ku ubica kad ga se pusti I zatvore i da ništo piši tu Kaže, ono i je na ulici i Tako je čovjek koji ima znanja pokvaren. Nije se očistio, pa nije spreman da te oponeseš. I onda ti šta radiš, onda ne valja hafiz, ne valja hađija, ne valja nermin, vidiš nermine, ta, onaj kaže im naba svako, kaže onaj nako, draga sestru, znaš šta treba da radiš, nisi uradila kako treba, boj se Allah, Đelšanmu, da Allah te vaku, Allah. To se stvari koje ovaj pametan se stiri. A sve ovo su problemi koji proizdelaze zbog toga što ne naučimo guran. Pazite, imam neveli, Kaže, kad neko poruči hatmu Allah mu pošalje meleka I rekne, idi pojubi moga, roba me ljubi učela Izneđi dva oka E haiti ti kaže, Allah ti kad si završila hatmu, Kru'ana zadnjih prta Završiš hatmu i Allah ti pošalje meleka da te poljubi Imam nebe bi ovo obilježi u jednom svom dijelu Allah nebolji znalo istinu Ali ovo je prenašeno od ulemije Od učenjaka U najmanju ruku ovaj, Dovolilo da nas postakne, da učimo Kur'an I zato, nek nam bude poruk, jedan ibred od nama povuka Sljedeći hadis poslanika s.a. Ima vjernika sestre, koji i mirišu, a i ukusli su I to je hadis poslanika s.a.a.s.a.s.a. koji je biljež malo buklarima muslim, debu Musala, Ebeš' arija radiallahu ta'ala anhu Kaže, ima vjernika koji uče Kur'an Taj vjernik je mesele od truđe ko pomoruta. Pomoracajne što ljepše od mandarini i od limuna. Ova i ona biriše, aj lijep je, je ukus. E taj takav je bijernik. Njegako god proba, nje lijepo. E to je ovo što sam ja vama govorio ova ovaj hajdijarcena sasani. I vi i, i vi ako pamtite svojih te jeda pobožnih nana, častiti onih koji su živeli, vjeru a koji nisu živeli od filozofija neke je drast To je to je bila Milina mili s cijetim ljudima. Svaka je u pametna. A Allah to nisu naučili iz knjiga, iz filozofije. Nisu naučili nisu tepsira. Nisu naučili iz, tepsira, naučili iz hadith, knjiga hadisima, nego iz Kur'ana. Učeći Kur'an. To je ona besire. Jer, dragi sestre, kad čovjek uči Kur'an, on čisti svoju dušu. Čisti, čisti, čisti, čisti. Sve što više čistiš dušu, ti si kod Allah'a pametni. I to je ono besire što se spominje u Kur'anu. In teta kullaha jeđ'allakum furqana. Ako se budete Allah'a bojali, Allah će vam dat furkanu. Znate što je Furkan? Furkan je ono kad vidiš malo izazida što se kaže. Pronicljivost. No udrost. E eh, sad, kad čevk uči Kur'an, onda mu no, Allah da nebogobojaznost. A sa bogobojaznošću idu sve druge dobre stvari. Kad se ostavi Kur'an, onda ti možš biti vjernik. Al znaš na što onda ličiš? Onda si kemesel ke i temre. Onda si poput hormikar je poslanik al islam. Onda si ukusan, ali ne vjeriš Onda kad, kad te ljudi pri, ovaj, probaju ti u društvu ovdje, onde ti si dobar, znaš, ipak vjernik si, ne činiš zulom, pametan, ono, klanjaš, postiš, ali ne imaš mirise. Ti ne možeš svom dijetom biti autoritetan, kam ali nekom drugom na ulici. E, to je ko I zato mi imamo problem sa svojim djecom. Allah mi, duđe dijete, ne znam ja, od hafiza, i ti ga vidiš, samo što radi pjevuši. Samo što radi pjevuši, i to pjesme. Allah mi, dragi moji sestri, Dijete Ja sam skoro radio jedno predavanje O psihologiji i djetetovog ponašanja Od druge do peti godine I kaže se tamo da djete od druge do treće godine dobiva sposobnost za lažnje Mi tu ne znam, Ali djete već u svojoj glavi ima osjećaj šta je lažnje To je psihologija danas dokazala Odnosno otkrila ili bilo radi na tome Subhanallah I zato je nama Dijete ne smije O babič, ni vrtić ništa. To period do 7. godine tata odgaja. I dijete prepisuje oko isključivo ono gleda od tebe, zapamti. U drugoj godini onote skenira ove stvari. I piše sve, sve što kaže Še Safet, ti sve znaš šta je u koga u kući. Kažeš, prijez i mizi, pišci, krisi, bišci, razumiješ. Znaš da na na čemu je mama. Je jel na na sapunici, samo je pitanje koji ili je ili je na na na, na Kur'anu, ne znam ni ja. Da vam kažem, ja uopšte ne pravim sebe i svoju porodicu, ovaj zlatnu, od svega ovoga, da smo čisti Kažem opet, ovo je problem svi u nas, ali ovaj. moramo biti toga svjesni u nam I mi kao babe, i, i, i vi sestre kao majke I, i na kraj kreva, to je jedna velika, jedna velika odgovornost Ibn Recep, jedan Alhamdali, ovaj, navodi i kaže Da su prije uče, ovaj, učitelji znali pita svoga učenika našli Kur'an na pomidu. I kad bi djete kazao, ne znam učitelju, on bi kazao, Allah, u dragi, ne zna na pamjet, pa šta će on pjeviti ako ne zna kur'an na pamet? On će da kaže, šta će djete pjevat, a, a, a, ako ne zna, ono, kad uvodaš ulicom, kad će iš u kući, šta će pjeviti? Subhan, la, oni su kur'an doživljavali kod svoju muziku, odnosno kod svoj, ono, danas kažu ljudi, kaže, Mao, ilahe, malo, malo čeka, razgavali smo, no, znaš. Ono, tu je bila nima, tu nema Kur'an, kur bio bila muzika, nema Kur'an, bio harmonika, vidi, bi, nema tu bila i frola, i violina i tako dalje. I zato hovaj, da mi da tu ima jasamo još interesantnih stvari, ali ja ne bih i dalje nekada kogod da sljedeći put kad se budemo družde. Znaci, glavna stvar, akcenat na koji sa želio staviti ovaj posebnu pozornost Dragi moje sestri, uzmi sada sebe i večeras napravi evidenciju Ja sam sretio jer viša ljudi ovaj svoj posao i mama u džamijama Koji imaju svoje evidencije Jeste jeste, evidencije I piše sebi svaki mjesec 30 dana 10 Znajte, 10 grija koje radi Gibet, nemimet, ovu, ono Mjesec dana se ocjenju i re, sam sebe sabeli i trenira se druga tabela je učinje Kur'ana namaz, namaz u džematu ovdje sorodinski veze, sadaka ocijenjuje se mjesec dana pa da vidiš kakav si sam sebi kad pograšu tabelu na kraju mjeseca jesu tvi čurine ili se petice i zato dakle da je ovo predavanje bude jedan posticaj da ovaj, se potludimo da nastranu je ta Ovaj, pod broj jedan nagrada kod Allaha na sudnjem dan. Ali vjerujte, drage sestre S Kur'anom je rahatluk na ovome svijetu Mi smo svjedoci da ima puno Ovaj, naš, naši, naše braće i sestara Koje deveraju u brakovima Koje deveraju sa djecom koji deveraju da nas Allah sačuva Koje deveraju, treba im pomoć Molim Allaha da nas sačuva od problema i iskušenja koja ne možemo podnijeti Ali vjerujte mi, ovaj Ako iskreno, iskreno svi sebi pogledamo u oči Zaključimo ćemo jedno, jedni, velikim slovima, da ne učimo dovoljnu Kur'an. Strame reći da ga ne učimo nikako, ali naučimo učimo bi trebali. Mi kao ljudi koji smo, evo, da kažem u ovom bošnjačkom društvu, po najisvjesniji šta bi se potrebali raditi. Molim Allah, te bar, da nas uputi i učesti na prvom putu nas i našom djecu, da se oni nas ne zastive i da se mi nije ne zastivimo. Hvala na povjerenju, udruženje za odgoj i edukaciju, Bajan. يا رب العيني منتشره حروق وصارت دموعي يا رب من قد قلب من انت شفر حلوه صارت